9, 45, 1, 0, 70, 70, 60, 995 az az igazság, hogy gyűjtöttem egy csomó hírt, és nem tudom, hogy mi lesz most, mert áh, fú, csavasánapban ma nagyon átjárt a lélek, és amikor pár nappal ezőtt is arra gondoltam, hogy nem sokára találkozni fogok veletek, és mesélek, bele akarok menni abba a problémába, amit az ízisz, három kamerával és megfelelő hangtechnikával elkészítette a kivégzést, végige körül fogunk, tehát a lélek körül fogunk bolyongani, mert vasárnap van, és vasárnap a, a léleknek is adunk pár perc lehetőséget, de hát tudjátok, hogy ez mindig van kötelező penzum, az is annyira izgalmas, azért mondom, hogy iszonyatosan izgulok, hogy most, hogy fogom én ezt valahogy is be, de hát csapjunk bele, na! Egy, kettő, hogy olyan durva zenéket hoztam, hogy a gyerekeket vigyétek el a rádiótól, tehát Gregóriánt fogtok hallani, és ö, ne, ba, ö, barokk gitárzenét ö, ne meg a gyerekeket, hallgassanak heavy metalt, mi pedig próbálkozunk ezzel a műfajjal, abszolút rádióellenes műfaj, de hát azért érdekel. Az az ige részlet, és gyorsan olvasom a lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába. 40 napig kimaradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatok között élt, de angyalok szolgáltak neki. Először is, hogy miért Márk azért Márk négy sorát vesszük, mert bár igaz, hogy a többi evangéliumban hosszabban Ö, olvasható ez a rész, és föl is olvasom nektek, hogy ö, okosodjatok. Ö. Akkor a lélek a pusztában vitte Jézus, hogy sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végül megéhezett. lépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Azt felelte, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. Most a Szentvárosba vitte a sátán, a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vezd le magad, hisz írva van. Parancsodat adott angyalainak, a kezükön hordoznak, majd nehogy kőbe üsd a lábad. Jézus így válaszolt. Az is megvan írva, ne uradat, Istenedet. Végül egy igen magas helyre vitte a sátán, s felvonultatta szem előtt a világ minden országát és dicsőségét. Ezt mind neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem. Jézus elutasította. Távos sátán, meg van írva, uradat, Istenedet imád, csak neki szolgálj. Erre ott a sátán, és angyalok jöttek szolgálatára. Na tudom, hogy azt szeretnétek, hogy erről beszéljek, de talán egyszer, ha Isten is, meg ti is akarjátok, igen, de nem, nem ez a hosszas, izgalmasan leírt történet a mi történetünk, hanem a márféle négy sor. Miért? Teológusok szerint azért fontosabb a négy sor, mert a tényt kell rögzíteni. Nem a hogyanját, miként történt. Mindenkivel másképp történik. Megkísértetik. A legborzalmasabb vasárnapi igazság, amit most még gyorsan az elején az arcotokba tudok nyomni, hogy megnyugodjatok, hogy sajnos az se számít, hogy szent lélekkel eltelve vagy. Jézus Szentlélekkel eltelve volt a, a, a pusztába, akkor is megkísértetik. Vagyis nincs védekezés ilyen értelemben a sátánnal szemben. Sőt, azt lehet mondani, hogy ö, valamiféle furcsa összefüggésben egymást húzza a kettő. A, a négy sorban fontos a puszta. Értsétek meg, hogy amikor eljön az új Ádám, akit Ugye emlékszünk a régi Ádámra, azok mi vagyunk. Megkísért a nő, és hála Istennek most már ezt kell mondanom, mert a élek élünk, elbukunk. Jön a második Ádám, a második Ádámot is megkísértik, és nem bukik el. Azért a szünet, mert ha fölfogjátok, amiről most itt beszélek, tehát, ha a kísértésben elbukik, nincs történet. Az első történet pont az, hogy elvesztettük a paradicsomot, a kánoánt, a tökéletességet, Édentől-Keletre. Édentől-Keletre a történelembe vagyunk. És újra megtörténik a kísértés. az egész új szövetségben egyetlen helyen jelenik meg a sátán. Itt. Csak mondom nektek, hogy a történet elején úgy kezdődik az evangélium, mint egy horror, félelmetesen. Megszületik, keresztelő János, levágják a fejét, jön a kísértés. Nem mondhatjátok, hogy nem izgalmas. A 40 napig maradt kint, nyilvánvalóan a 40 évig van a vándorlás a sivatagban, 40 napig esik az eső, Noénál, az azért hangsúlyozom ezeket a formális és szimbolikus jeleket, mert majd mindjárt áttérek az ízis tömeges lenyakazására, és aztán majd tegyétek fel magatoknak a kérdést, mennyire hisztek a jelekben. Ö, vadállatok között élt, angyalok szolgáltak neki, a, a, ugye a többi evangéliumból tudjuk, hogy a hatalommal kísért ö, a sátán, úgyis mondhatnám, bármelyik politikusnak nem kívül lelki ereje kialak, hogy legyen, hogyha ilyen lehetőségeket kap, neked adom. Egyébként maga neked adom kifejezésre, csak figyelmeztetlek titeket, hogy a sátán alapvetően hazudik. Maga a szó, a diabolos, annyit jelent, hogy átver, átdob, neked adom, nem is az övé. A, a, a hazugságba, a rágalmazásba hinni lehet, ez egy nagyon érdekes teológiai mozzanata, tehát ö, a sátán olyan dolgokkal kérkedik, vagy olyas, olyan üzleteket akar kötni, amiket meg se köthetne. De, de, de, de van egy nagyon fontos rész, és ez az egész kísértés téma körében meg kell, hogy értsétek, mert ez rátok vonatkozik gyerekekre, hogy nincs olyan, hogy a sátán elrabolja a lelked, elszivornyázza, elpárologtatja, eltünteti. Azért ennél sokkal izgalmasabb és nagyobb a tét személyesen kell igen mondanod. Akár a jóra, akár a rosszra. Tehát... A gonosz a sátán magasabb szellemi természete révén nem fogadna el, még akkor is, ha megtévesztéssel és hazugsággal játszik csak szabad akarati döntést. Ennek majd van jelentősége, mert például hogy kigyűjtöttem azt, hogy helyes angol középiskolai lányok, több cucban -cú meg egészen jó helyen laknak, sikerült elszökniük. Szíriába. Érdekes. Na, a, és vajon a számít, hogy gyerekek? Vajon a gyerekek döntése? Na igen, azt mondom, lesznek itt problémák, a, a, a kísértésben az is megfogalmazódik, hogy figyelj, abba, hogy nem hiszel a sátámba, azzal nem sokat segítesz magadon. Én értem, hogy modern világunk van, amelyben különböző rafinált megfogalmazásokat lehet megfogalmazni, mondjuk lehet egy sátáni figurát pszichopatának hívni, vagy pedofilnak, tehát különböző neveket hallgathatunk rá, mondjuk azt, hogy azért a a, a, a rossz és a sátán között van különbség, a sátánban azért mindig ott van az irracionális mozdalat, aminek már tényleg valóban talán tényleg semmi értelme, csak a fájdalom és a pusztulás. Mondok rá példát, hála Istennek a Boko Haramot megbombázta a nigériai légierő, 350 Boko Haram, hát ugye azok elrabolt gyerek, katonák. Megöltek, és véletlenül az egyik bomba mellé vendése egy gyászoló családot más ügybe, 71 főt is fölrobbantottak. Na, ez ilyenkor örülnek a pokolba. Ártatlanokat is magunkkal ragadtunk. Ö, azért mondom, hogy az irracionális mozzanat az, hogy az élet nem érték. Ö, megkísértett, megkísértett a gonosz engem is úgy történt a dolog, játszom a gyerekekkel ö, szabadkán, és ö, tologatom az autót, ők azért négykézlák vannak, és a szemszögük nem érje el a tévét. A tévé azért le van általában halkítva, de hát látom a bevágást, azt az egy percet, amikor az ISIS ö, katonái viszik a Guantanamo-ból ellopott ö, ruhába öltöztetett ö, kopt, keresztény ácsokat, mint egy 41-et viszik a tengerpartra. Először is képzeljétek el, az, az, akkor kaptam rémletes tényleg hidegrázást, hogy azonnal fölfogtam, hogy plánozva van, mert ala filmkritikus voltam, és állatira kiélesült a szeme az ilyen dolgokra, és látom ám, hogy föl van plánozva. Jézusom! Ö, volt két kamera, jobbról balról középen egy nottot áll, meghallottam a tenger hangját is, vagyis az egész teret behangosították, tehát jó minőségű arab filmművészeti alkotásról van szó, és ugye nem mertem szólni a, a, a nagyéknak, a gyerekeknek, meg különösen és némán végignéztem azt, amit mondom, mondom kell. Járok keresztény ilyen testvéri közösségbe is, mindegy, és ott beszélgetünk arról, hogy vajon, vajon ez a kivégzés ugye azt is tudjuk, hogy ugyanennyi kopt halást is elfogtak már. Ugye ez a sátán? Ha nem teszed fel ezt a kérdést, akkor azt kell mondanom, hogy semmilyen viszonyulásod nincs a valósághoz. Ö, a, nagyon szépen van megvágva, mikor az elvágott torkó kopt keresztények vére megszínezi a tengelt vörösre. Ugye ez a Biblia? Mózes könyvében is olvasok hasonlót. Milyen érdekes! Nem hisztek a jeleknek? Az keresztény átsuk után elviszik a halászokat? Ö, elmegyünk Rómába, azt mondja velem szembe valaki, aki Hát, valami az ellenség szeretett parancsa miatt dadogok itt, és arra mondom neked, hogy milyen érdekes a gyűlölet, és a gonosz átütötte a lelkemet, és gyűlöltem, és meg akartam ölni, meg akarom ölni az íziszt. Na, így működik a gonosz. Védhetetlenül átmegy rajtod az élményeiden, a fusztrációdan és mindazakon keresztül, és akkor arra gondolsz, hogy kop testvéreidet, mert a rogán is megbolondult, meg mindenki megcsatlakozunk az ízisz elleni harcoz, de az egész harc lényege az, hogy a világot két részre bontsák. Azok, akik szeretnek, és akik gyűlölnek vasárnap. Na, a kérdés az, hogy ki játszik a gitáron. A gitáros egy, szerintem egy fantasztikus nagymester, szerintem megbolondult mára, de él. Hmm, kitaláljátok, én nem tudom, kaptok valami nagyon komoly ándékot, addig kitalálom mi az Csókolom, vagy jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! És, Üdvözlöm! Üdvözlöm, Tibor! Mondanám a megfejtést! Na? Az előbb kérdeztél, hogy ki készítik most? Hiátsz! André Szegovia gitárműjére! Nem! De nagyon jó, mert igen, a, a technikájá miatt mondanám, hogy majdnem eltaláltad, de sajnos nem. Nagyon megdöbbentő lesz a válasz, hogyha bírni fogja az adást végig, akkor megtudja. De nem Szegovia. Köszönöm. Ö, azt mondtad, hogy van, van, egy, van valami kérdés. kérdés? Ja, hogy itt, itt, itt. Aha. Va, va. Jó, itt vagyok, igen, tessék. Hallgatói kérdés. Hallgatói kérdés. Igen. Ja, aha. Nos, tehát valóban van, hallgatói kérdés, érdekel, ha Adhat tudod. persze. Jaj. Egészen kiválóan témába vág. Mi a véleményed arról... Vállalhat-e katonai szerepet Magyarország az ISIS ellen? Egy, e, e, igazán nem. Teológiailag azt kell mondanom, hogy ez egy rossz döntés lenne. Miért? Mert a, a, a vallásháború kirobbantásának az, a lényege az, hogy ne lehessen a dologról kifinomultan gondolkodni. Tehát a magyaroknak nagyon fontos lenne csatlakozni az, ehhez a háborúhoz, hisz ebben bizonyítja, hogy egy rendes keresztény európai állam, amely védi Orbán Viktor politikája is inkább annak az irányában hat, hogy egy ilyen bezárkózó, védekező, támadó jellegű Európa felfogással éljen. Tehát ö, ö, ö, most elkezdte, most belekérdeztél, elkezdte az Európába nyomni, hogy hogy képzeli el Európát. Tehát van egy saját, a, a, az oroszoknak adott egy interjút, ö, és ebből olvasható ki az, hogy ő egy, egy, egy más típusú Európát képzel el, mint mondjuk a Merkel, Ez nagyon finoman csinálja ezt, a, a, a, amiben ö, egyrésztről ö, érthetetlen módon a török állam ö, berendezkedését elfogadhatónak tartja, annak ellenére, hogy nem demokratikus, tehát ijesztő dolgokat mond egy, egyrésztről, és ehhez jól belelik az, hogyha csatlakozunk az isis -hez. De szerintem... Az ISIS elleni közdelemmel. Igen. De szerintem azért ez nem egy... Hogy is mondjam... Arafat idejében is a FATA terroristai öltek, de volt politikai cél. Ez a Palesztina megteremtése. Ezt a zsidóknak is kell érteni, mert előtte meg a zsidók, az angolokat, terrorizált robbangatták föl, tehát közös a történetük, tehát ott legalább van ö, ö, ö, valamilyen cél ki, az, az ISIS esetében, ugye nem mondhatom ezt, ez egy kultúrán kívüli fasisztoid, szerintem sátáni, ez ellen viszont erkölcsi parancs küzdeni, de most, most komolyan mondom Magyarország, mi mit, mit szórakozunk szerintem, egyrésztről meghalhatnak magyarok Tehát a, nem hiszem, hogy nagyon zavarja a kárpátiai magyarok is most is szolgálnak ott a Dunyalsz medencénél azért mit kibédjuk, ha megölik vagy... nem tudom ki... nem a mi felelősségünk szerintem az ISIS. most komolyan katonai értelemben katona értelemben, nem erkölcsi értelemben, erkölcsi értelemben. Miért nincsenek a templomokban hatalmas imádkozások az áldozatokért és mind a, mind a keresztény testvérekért? Azt hiszed beszélnek a templomba a koptokról a, ma, a magyar papok? Dehogy beszélnek, nem is semmiféle szolidaritás vagy együttérzés nincs a, a, azokkal a keresztényekkel, akiket, hogy nig nigériai keresztényekkel szolidalizáljunk. Mi magyarok? Most ez komolyan kérdez. nem tudom, hogy nem kérdezett, csak én nagyon jó föl Tehát... Ö... Nem, hát reménytelen, egy kutya. Eleve reménytelen dolog a vallásháború szélére érni, mert minden kifordul, és pont az ellenkezőjét jelenti. Én nekem az ellenség szeretet parancsát kéne megvalósítanom, és nem az, hogy gyűlöljem az ízis, de amint megnéztem a fi filmet, azt mondom, érdekes dolog ám azért a lélek, átfolyt rajtam a dű, a harag és a gyűlölet. Tehát ő ő azonnal kifordított, és, és természetesen én is el akarom vágni az ő torkát. <sínt> fantasztikus esztétikai szintre ért a gonosz, kikockázta a, csak mondom, aki megnézi a felvételt ők már tudják, hogy nem fogjuk megnézni a gyilkolást, ezért kikockázták ők <sínt> a sátán, oly intelligens és gonosz és csillogó, elég lesz a hang, na hallottam a hang, az elvágott torkú kereszények hangját, megmaradt a fülemben most már minden egyszer rájöttem Régen olyan hülye voltam, mert minden érdekelt, hogy néztem a neten akasztásokat, mert bolond vagyok. És euh, éjjel nézegettem, és láttam egy, egy nyíltéri akasztást, és azóta nem bírom elfelejteni. Na aztán így abba is hagytam az akasztások nézegetését, mert az ember úgy megsebzi, belenéz a sötétbe, akkor ahogy mondják a sötét, visszanéz, és azt nem olyan könnyű elfelejteni. Most is belenéztem a sötétbe, ez a... Euh, én, én, én csak arra vagyok kíváncsi, hogy a teológusok, a papok mennyi idő alatt fogják föl, hogy alapvetően keresztény szimbólumokon keresztül zajlik már a háború. Az ács, utána a halászok nem elég. Mi kell még? Mi kell? Nyilvánvalóan elindult ez a háború. Ez ugyanúgy lehet tagadni, ahogy jelen pillanatban tagadják, hogy Ukrajnában háború van. A legviccesebb, úgy tudom, alá van írva a tűzszünet, úgy tudom, minden este legalább 112 alkalommal megsértik. Tehát, na, de nem akartam, a, a, a, a hallgató akarta, hogy elveszítsem a fejem. Még egy? Ha gondolod? Persze, mehet. Láthatatlan kezek rajzolják ennek a műsornak ennek a pályáját, a ugyanis a újabb kérdés. Egy olyan hallgatótól, aki kérte, hogy viszont ne nevesítsük őt. Igen? Mi a véleményed arról, hogy muszlimok? Szolidaritási tüntetést tartottak a zsidók mellett Oszlóban. Nagyon helyes egyetértek. Egyébként hadd mondja meg, hogy én az ízis nem tartom muszlimnak. Egy, egy rendes muszlim nem gondol, nem olvas ilyet, nem is érez ilyet. Tehát azért itt, itt azért az a háború összecsúszásában azért ne felejtsük el, hogy az ízis, mert iszlám kalifátusnak hív, vagy nem tudom minek hívja magát, semmi köze hozzá. Kalifátus. Igen, jó, de hát ott használja ezt a szót. Ö, azért mondom, hogy ö, hát de ez, ez, kérzeld, én egyszer olvastam véletlenül a Reuters-be és ilyen, megnéztem a többi hírügynökségnél is, ott alig szerepelt ez a hír és akkor úgy van, ahogy a bulát mondja, hogy a, a jó hír nem hír ö, pale, ö, egyiptomi arabok elmentek ö, Zarándok útra Auschwitzba ez ugyanúgy pedig tényleg erre lehet mondani, hú, na, hú, ha, ez már valami. De, de ezek, ezek nem hírek. Mert egyrészt nagyon kevés számú van, másrészt pedig a, a, azért a sátán például abba is jó, hogy sokkal hírképesebb. Tehát egy kivégzés mindig érdekesebb, mint az, hogy 24 ember gyalogol egy úton. Na, Ja, apró gyors hírek, nem, nem tudunk végezni, ezt éreztem. Hát 43 embert égettek el szombaton, ambar tartományban, nyugat-irak mondjuk az mt hír, most mennyire higgyek az MT-nek, de most ebben az esetben igen. Több mint egy hete elrabolt rendőröket és kormánypárti milicistákat az iszlám állam, ketrecbe zárják őket és élve égetik el őket, mindenkinek kellemes vasárnap délutánt a Ramadi-tól 85 kilométerre lévő Bagdadi városban. Ez a, ezt azokkal szemben az égetést ketrezbe zárják és elégetik őket. Ez a saját tehát a Jordán pilótát is így ölték meg, a szíreket is, az európaikat fejezik, a saját népüket égetik. Na ez, e, ezt mondom, hogy a Huffington Post szerint kamaszlányok eltűntek, ö, és a repülőté biztonsági kameráin a rendőrök észlelték őket is, hogy felszálltak a isztambuli járatra, amely Szíriába remül, repül tovább. Én nem tudom, ez a szülők bűne szerintem, hogy figyelj, törődj többet a kamasz, gyerekedd, de mert elmegy az ISIS-be! Nem lehet mit mondani, hát a gyerekek, én annyira megdöbbentem ezen, hogy hogy, hogy lehetséges ez? A borzalmas lehet azoknak a gyerekeknek az élete, hogy azok el elrepülnek. 16 évesek, gyerekek. Gondoljatok bele. Viszont eh, vannak vidám híreim is, szerintem annyira, annyira fantasztikus, ez olyan csodálatos. Magyarország. Kicsit éneklek Magyarország. Édes Magyarország! Tegnap BKK-s jegyellenőr azon a buszon büntetett meg egy buszsofőr 16 ezer forintra, amin délutános műszakban váltotta a délelőttös kollégáját. Most belőle idézek az ő Facebookjából, az agglomerációs területen dolgozunk, mint buszvezetők, itt a BKK megrendelésére a volánbusz üzemelteti a buszokat. A BKK-s ellenőr a Volán szabad Egyet nem fogadta el az agglomerációs járaton mondván, hogy az csak külterületre érvényes. Annyit sem érdemlünk meg, hogyha már családunk nem is, de legalább mi, ottani dolgozók megkapjuk a BKK-s utazási igazolványt. Az ellenőr kicsit sem érdekelte, hogy én fogom a kollégát leváltani, és ugyanazt a buszt a következő műszakban én fogom vezetni. Egyszerűen elkérte a papírjaimat, és kaptam egy 16 ezer forintos sárga csekket. Értitek? Ez a sátán! Fogjátok már fel! Gondoljatok bele, mi történik. Ott van az az ember, aki dolgozik, rabszolga, alig keres pénz, leváltja a kollégáját, jön egy ellenőr, megbünteti azon a buszon, amit vezet. A sátán! Igen, valószínű, a sátán mindannyiunkban benne van. Bármelyik pillanatban kilép belőlünk. Egyetlen dologban reménykedek, hogy ezt az ellenőrt kirúgják a munkahelyéről, de félek, hogy ez a buszhezetűnek kell majd befizetni a 16 ezer forintot, és a sártán győzött. Jaj, amikor ezt meghallottam, pont arra gondoltam, ez már svejk. Ez ilyenekről svejk, rabál, ö, ilyen abszurddal foglalkozó szerzők irogatnak, Mondjuk mindenkivel ő, ő, ő egy nagyon jó követő, egy nagyon helyes ember lehet. Például, ha én vagyok a buszvezető, valószínűleg leköpöm az ellenőrt. De úgy, hogy a kamera fölvegyen, ahogy leköpöm. Hát tényleg, hát ennyi, ennyire nem gyűlölhetjük egymást, magyarok értsétek már meg. Nem egymás ellenére élünk ebbe a hazába. Jó hírek vannak. Aha, végre! A Las Vegas kaszinók, a kínai újév alkalmából, figyeljetek, mert nagyon, nagyon Cucimackó, 5000 forint ajándék zsetont ígértek pénteken a hozzájuk látogatóknak. Ez a lászló azt véletlenül a kiváló paróka készítő mesterkéső producer Endri Vajnának a kaszinóiról van szó. Ő erre kapott 7 milliárd forint állami támogatást, de, de látjátok, hogy nem szórták ki a pénzt? 1200 ajándék zsetont osztottak ki, mint egy 6 millió forint értékbe. És ezen gondolkoztam azért azért jó gazdagnak lenni, mert láthatja, a szegénye nem mész be kaszinózni. Pedig, ha most bementél volna szegény, ostoba, tudatlan népek, akinek nem volt információjuk, hogy pénteken a Las Vegas kaszinóba 6 millió forint froncsit szétoztott! Szétosztott, figyeltek. Amerikában nem megy vissza. Tényleg ott elkapnák már a nyakát, de hogy Magyarországon mikor lesz elkapva? Az ő nyakka. Hallgató? Tisztelet? Hello. Csókolom? Csak azért telefonálok, annyira két éve voltam másra, hogy ez a fogó képű ember, aki nem igazából a mi lehetőségünket osztja. Mi a fenének került ebbe a pozícióba? Oh. A kínai év kapcsán, amikor Hát miért van a miért jelző? Csak ennyit mondani. Köszönöm. Hát szerintem nagyon fontos szerepet tölt be Andrew. Úgy látom, hogy ő, ő lesz majd Simicska helyett. Érdekes elképzelés egyébként. Valóban úgy is mondhatnám, ha nézném az amerikai film történetét, és ott is amikor a a tőke összeáll, nagyon különböző figurák és személyek jelennek meg, ennek klasszikus példája vajna, mm, hát nem tudom, szerintem még nincs, még nem indult el az igazi pályáján, az ő pályájának a büntetőjogi jelentősége az később fog szerintem kibontakozni, de én nem értek ehhez, mert nem vagyok jogász, az, az, az, az, az, az, az nem, van neki egy nője is, aki azt posztolta, hogy mindenki vegyen valeti napra a gyémántot a szeretet nőjének, hát kb. ennyi a véleményem a házaspárról, hogy hát elszakadtak a valóságtól szerintem. Mondtam is a csajomnak, hogy most mit vegyek? Cigit vegyek, vagy egy Marik gyémántot? És akkor mondta, hogy inkább vegyek cigit, pedig ő nem dohányzik. Na, hogy azt mondom, hogy na, de, de ez, ez, figyeljetek, amikor pénzt osztanak, annak se örültek. Olyanok vagytok? Még egy felvételt játszunk be, hát, ha megpróbálják kitalálni, hogy ki játszik. Magyar ember, most mondom, hogy magyar. Van hallgató? Ja, a telefonszám 061 35 3. így mondom, hogy nehéz megjegyezni? 061 353 94 51. mondta a Szegóviát, elnézést kérdezt, nem rajta nevettem, hanem e, annyira őrült me megoldásnak, mego megoldásnak, van, van, Haló? Itt vagyok. Szerzis Magmár Anikó vagyok. Csak szépen. Szerintem Benkő Dániel volt. Azt a kutya, futya, eltalálta. Az a kutya futsa, eltalálta. Egy küfteltorta szertet, aminek land alapja van. <gül> A, el, el, el, eltaláltak, ezért ajándék jár a akinek a, a ilyen éles a, a de hogy jöttél rá? hát azért, mert azt mondtad, hogy megőrült, akkor ezt abból mi? tudtam, oh, hogy nem kéne mondani ezt a gyógyságnak gondoltam, de bocsánat, ne, mert ne, mert ne, mert ne kicserődjük akkor még egy-két ilyen mentek áztutós figura eszembe, és végén annyira egyértelmű volt tehát, hogy gyönyörűen Hát ő nagyon nagy király, én, én rajongója voltam, amíg nem láttam a Pikiliét élő adásba, És nagyon nagy király, nagyon szomorú az ő történetem, mert szerintem az, hogy ő végül is nem jutott megfelelő életformába, az, az okozta az, hogy celebnek kellett mennie, ahol ott majd hallgatunk Áll, majd pár díj, nagyon Ez nagy mestert. Érdekes érdekes, ha még egy gondolat Igen. elég, akkor vele kapcsolatbe eszembe jutott, de már a múltkor is, amikor arról beszéltél, hogy Jézus beengedte a bolondot a templomba. Nekem eszembe jutott az, hogy ő mondjuk már azt hiszem túlságosan messzire ment az elrabatotásban, de az jutott eszembe, hogy biztos hallottál egy Thomas Fász nevű antipsziáterről, akinek az a véleménye is Szerintem valahogy így is van, hogy őrült az, aki mindenét elveszítette, csak az eszét nem. Tehát, ha egy ember már ráéged arra, hogy tényleg nem marad semmi, akkor valószínűleg olyan fiziológiai bomlások indulnak az agyban, amit már valóban nem lehet ö, csak egzak dolgokkal, tablettákkal vagy mással kezelni, de szerintem nagyon sok esetben valóban ez történik, hogy valakit minden évből kiforgatnak, kiragolnak, és akkor ott marad, ö, azzal a tudattal, hogy semmilyen sincsen, és ebbe szerintem igazán tisztán szépen be lehet őrülni. Hát bizony, hát én nem is véletlenül hoztam a, a Benkö sztorit, nagyon jó ráéreztél a kettőségem miatt, igen. Ugye az Antal Imrénél gyűlöltem a médiát, amikor a élete utolsó végig végigalázták, és borzasztó, mert mindig próbálok a régi Antal Imrére visszaemlékezni, és úgy őrizni meg emlékezetembe. De azért... Jaj, bocsánat. Igen? Igen. bocsánat, de bunkó vagyok. Csak tudod, én mindig <gül> mindig izgulok az egységem miatt. Ha lehet, akkor esetleg egy 3,5 kérdék minden vajándékba, csak viccelte. Csak igazság szerint nagyon sokat gondolkodtam minden műsordon, és amivel én majd megszeretnélek, amit majd én szeretnék tőled, kérdezik, több idő lesz. De vár, a tudod, mit éppen, um, Az ősi... Um, és egy két nagyon-nagyon komoly ősi ösztön, amit szerintem tudomásról kell nevenni, ezen is nagyon sokat gondolkoztam, a Fraudi Erosisztanatos. Én legközelebb erről nagyon szépen beszélnék, mert nagyon sokat olvastam erről. Tudod de olyan helyes vagy be. Csak mondom neked, mert tudod, hogy de. azért szeretlek, de azért olyan vagy, Akint az asztalnál rendel a cigánytól, tudod? De mindig az a probléma, hogy jó, jó, jó. jó de a per, a kell foglalkoznom a kapu, az őrjárva, a kapuőrrel, a perrel. Azért mondom, most már több házi feladatot nem adhatsz. De jó, oké. Okay. Tudod, mit kaptál? Figaro, figaro házassága, Mozart figaro házassága, CD-vel, Azt mondom, hogy ezt, ezt már megnyerted? Igen, azt én, én mondtam meg, ja nem, nem, nagyon jó a Figáló házassága, köszönöm szépen. Azt Mi? hiszem, hogy a Wagner-t mondtam megfejtésként, de ebben eláss egy ilyen kóros, náci szeretési kényszer. De hogy nem látok azt. Öröly. köszönöm, hogy, hogy lebuktattál. Igen, valóban Bachfar Bálint ö, játszik nekünk. Régen így is hívták, a Bachfar Bálint, igen. Köszi. Akkor nagyon szívesen szeretettel el puszilag téged, és minden kedves hozzá Hát örülök, hogy akkor örülök. Hogy hát, Örülök. <gül> <gül> örülök, hogy sikerült megfejteni. <gül> Ügyes voltál, -e, jó van. Csáll. Szia. <gül> Menjünk tovább a hírekkel. Hat kelet-európai országba tervezett NATO parancsnoksági központ létesítéséről. Orbán Viktor azt mondta, nincs szükség a magyar biztonságpolitikában különösebb lépésekre, mert Oroszország nem jelent fenyegetés Magyarországra, ami NATO-takként a szervezetnek mindig is jó és hűséges szövetségese volt és marad. A NATO a szabadországok szaját, ezt hagyjuk ezt a NATO-szabadországokat, ez egy hír, dobok fele szemben mást, jó? Obbicere, a erre, mondja latin. Azt mondja, hogy... Ö... Andrew Bradshaw, a NATO szövetséges erőinek európai főparancsnok helyettese, biztos arról a nato van szó, amiről az Orbán Viktor beszél, a nato fel kell készülnie a szövetség keleti tagállamai ellen kivitelezett esetleges orosz támadásra. Na, ezek nem egy könyvből olvasnak, az biztos. Viktor meg ez a Bradshaw. Nemrég Andrew. Rasmussen, a NATO előző főtitkára, a déli Telegraph című brit lapnak azt mondta, oroszország minden további nélkül bemasírozhat a balti államokba, hogy tesztelje a katonai szövetség reagáló képességét. Michael Fallon, brit védelmi miniszter a héten úgy vélekedett, hogy valós veszély fenyegeti a NATO három balti tag tagállamát, Észtországot, Lettországot és Litvániát. Még egyszer, nem tény hír, Ö, Orbán Viktor azt mondta, nincs szükség a magyar biztonságpolitikában különösebb lépésekre, és igaza van, mert mondhatjuk azt, hogy Ö, Oroszország legjobb barátja Magyarország, és csak nem fogja megtámadni a baráti szövetséges államot. Ö, hát, még egy viccest, még egy úgy van egy nagyon jó. Olvasd, ezt a 444-en olvastam, ez egy magyar apró hirdetés, és utána megint akkor játszunk egy kis zenét. Egy fickó valószínű beroncsizott, és fölírt egy, egy kis hirdetést. Annyira jó a kis hirdetésnek a, a, a, a hogy én ezt ilyen dokumentumnak vagy novellának, nem is tudom minek tekintem. Élvezétek, megpróbálom jól olvasni, bár Nyilvánvalóan izgatottan van írva az egész. Tehát ez egy autós hirdetés, amit hallottok. Folyamatosan cserélve az alkatrészek számlával igazolhatók benne a kocsiba, három éve új kuplunkszett, jól megszívtuk, azzal kezdtük a hitelt. Olaj, levegő, gázollajszűrők, ment a menestabilizátorok, meghajtó főtársa, mivel áll, sajnos valami barom a jobbos tükröt letörte, így kapott egy újat jobboldalra, de ezek mind láthatóak. Berülről nagyon szép nincs lelakva, kiülve, kiszaggatva, kiégetve, semmi hiba a kárpiton. szép állapotú az autó. Nagyon keveset eszik, a kilométer óra nincs visszatekerve, mert három évig hitelt fizettünk rá, tehát egy csórok vagyunk, és ilyenre pláne nincs pénzünk, tényleg. Hátsó híd cseréje is lassan ajánlott kezd terpeszteni, de nem recseg, nem nyikorok, semmi baja, csak lejebb van. 60 ezerért cserélik, arra már sem időm, sem pénzem. Mivel utcán áll valami barom, mindig beletulat, ezek a minimális hibák láthatóak a lökhárítón. Részletben nem tudom odaadni, már egyszer megjártam, és csak átirással. Aranyat beszámolok, vagy KP, a megadott telefonszámot hívják. Fotók a jelenlegi állapotot mutatják, a lökhárító ennyire fog mert valami barom, mint látható meghúzta, valamint rengeteg sok minden ki lett rajta cserélve, mert az idén lett rá pénz és idő, de most már lett munkán külföldön, így nem tudjuk Angliába kivinni, nincs értelme, ezért eladó. És most a körzene. Lista, élő adás, aminek a száma 0-at 1353, hallgató. Mi van? Mi van ma? Igen. Szia, szia hetenkedő. Szia. Az előbb beolvastál híreket? Igen. Alapja következő lehet. Ár éve egy fórumon Orbán csúnyán beszúrt az oroszoknak, akkor ott az orosz nagykövet felháborodott és hervezte, ezek után csak az elő, hogy valagyivé, valagyivé, valagyivé, hogy Normális politikus, normális ember, magyar állampolgárs miniszterelnök, ilyen butaszerződéseket nem nem írál, mint amit ő aláírt, ilyen butaságokat nem mond és nem cselekszik, ez az egyik. A másik, hogy volt egy szakember, aki azt mondta, a tán katonai szakíró, hogy kelet-európában háborúk várhatók, ez egyéb jelent meg. Na most akkor már kezdődik ez az egész ukrajnai Ukrajnából, Putin. Uh, területszerzés csinál, gyakorlatilag okupált bizonyos területeket, méghozzá az iparvidéket, a nyersanyagot, a gyárakat, az üzemeket, az infrastruktúrát. Gyakorlatilag egy havuló háború, ezt nem kéne hagyni. Én viszont féltem a hazánkat, szerintem most nem kéne elkötelezni magunkat Putyin mellett egyáltalán, ki kéne számolni a buliból, még az atomból is, az atomból is a biztos, és abba kéne hagyni ezt a kli kettős, és nem megy neki. Kála egy volt, intelligens ember volt, nagyon nagy politikai és tapasztalattal, ő nem annyira nem tudom, védeni, Hát kb. ugyanezt mondják a lengyelek az Orbánnak, amit most te mondtál. Hát az a... sem hatja meg de őket. Putyint, egyik a másik, hogy valóban azok a lengyelek, akik ide jöttek, idejét csápolni neki, azok lehet, hogy már rájöttek, hogy van tévedés történt, tűnik a legjobb emberük, akik ide jöttek, ide idejét segíteni, Így szabad van. csapatokkal, vonattal, ingyen, buszal, kajával, nem tudom mivel, már azok is se fognak benne hinni, Tudni ő velük szembe is a lengyel-magyar barátságot szimbolikusan gyakorlatilag is felrúgta. Van egy bizonyos érdekek Kelet-Európában, a maci hazament békével, azonban hogy orosz maci, nem plakátot mentek, az szerrá. Isten veletek magyarok. Igen, igen, igen. De most nem jönne jó, csak egyzerre jönnek -e vissza. Én nem kívánom Magyarországnak, maradj majd itt Európába, jó? Aki akar, hogy menjen oda a családos túl, jó? Ennyi nem voltam túl radikális remélem. Nem, nem, olyan vasárnapi voltál, jó van. Ennyi szerintem hogy Köszönöm szépen. Jön, szervusz, szervusz. Szervusz. É, a, a, van olyan? Vagy menjek? Mit szeretnétek, lányok? Amit te? Van kérdés, de a, nem fogja Van kérdés? kérdés? Ha nah, ah, csak azért meg szeretek emlékezni, hogy Lázár Jánosról, mert úgy érzem, hogy személyes érdeklődést tanúsít irántam, én is ő iránta, mert azt válaszolta egy jobbikos interpellációra, hogy a civil szervezetek fontosak a kormány számára, ám a transparenciát elvárják, a miniszter újra visszatért a Norvég alap témájára, amit mondta, a civileknek el kell számolniuk, nem csak azzal, hogy kitől kapják a pénzt, hanem a személyes vagyonukkal is. Helyes, Jani! Helyes! Szed le az óráját a kezéről! tényleg, az a baj, hogy ezek a civileknek nincsenek olyan jó óráig néztem, ilyen szar voszt. nem vosztok ma az jó, az most már az? Én mondom hogy igen, személyes vagyon, ez szemlás ez nagyon érdekes nagyon érdekes, kár hogy soha nem találkozunk egy sötét utcán, mert én megkérdezném ezt tőle te ezt hogy gondoltad, ezt a gondolatot ami átment az édes fejeden hogy a személyes vagyonukat leellenőzik a civil szervezeteknek. hülye, mert akarod nézni a gatyám megmutatom nagyon érdekes, amikor a, a, a, a szegénysége szemben szerintem nem szabadna ilyen cinikus ö, ö, ö, spermium jellegűnek lenni. Most nem akartam a chimikus kifejezést használni. Mert ö, ö, ez morális. Innentől morálisak. Nem politikai morális a kérdés. Azt kérdezed a szegénytől, hogy mennyi van? Van-e valamid? itt te megmondottan szerintem. Na, ennél sokkal vitézebb, vitézebb vidámabb, hogy az ügyesség elutasította Vitézi Dávid ellen a feljelentést, a magyar nemzetből veszem a híreket. Ó, oh, hírek, nem, nem mondok semmit, hírek. Budapesti jófogású fiatal, még százalatti páratlan frekvencia keresi hűséges hallgatóit. Egy autó nem akadály. Fani híreket röviden, annyira tetszett, talán ez a hét fánia, -ja. az ügyesség elutasította a Vitézi Dávid ellen a feljelentést. A magyar nemzet számára hivatkozva írja a blik, hogy a BKK talos István által megfúlt vezérigazgatóját utódja a Daróczy jelentette fel üzleti titok megsértésének megalapozó gyanojával, mert az új vezetés szerint vitézi távozása után lementette a BKK adatállományát. Eddig nem érdekes a dolog, ettől még mit tudom, hát ja. na most jön. Ha, ha. Ugyanakkor az ügyészség szerint, ha így is történt, akkor sem történt törvénysértés, mert az üzleti titok birtoklása nem bűncselekmény, csak ha azzal visszaélnek, jogtalan előnyt szereznek általa, vagy másnak anyagi hátrányt okoznak. Aha, értem. Tehát amikor, amikor ment haza Dávid, akkor azt gondolt, hogy hazaviszem a BKK adatállományát magamnak. És ezt értem én. Van úgy, hogy az ember 10-12 éve később föl kell belenéz az adatállományba. Olyan szép, olyan szép, és olyan jó, hogy megvan nekem, csak nekem. Így, egyébként így, hogy szerelmes viszonyban van a BKK adatállományával, és csak egymást használják, így nem is nem is lehet arra gondolni, hogy esetleg bűncselek mi közelébe kerül. Nem tudom, miért? tényleg mindenki hülye lett. Mindenki hülye lett az országban. Ki lehet, ezt kinyomtatják. Értitek, ezt kiadja az ügyészség. Tényleg, csak úgy, ha, ha elvitted. de nem volt egy ember, aki ott megkérdezte, hogy figyelj Dávid, miért vitted haza a BKK adatállományát? Nem, a végén nem így kéne kérdezni, adatállományát, mert így a magyaros. Na, hagyjuk a ügyészség. de ez nagyon fanni, lássátok be. Gábor, tudsz valami? -e, Valahogy a... nagyon népszerű az izisz. Hát jel, jel, jel. El, ha Ozirisnak hívnák, mennék kérdés lenne. Így van egy... Hm, De már megint kéred? a szexre utaltál ebből az Osiris-szel csak segítek hallgatóknak, mert nem értik a igen. Kéred, vagy nem kéred? Jó, a kérdés így szól. Izisz vagy izil? Mi a helyes? Egyáltalán ugyanaz a kettő. Ö, hát én, én ennek nem vagyok a szakértője, úgy tudom, hogy... Akkor kérdezz, vissza, én segítek. Igen, tökéletenő. akkor kléciásk segítse. Ö, azt tudod, hogy ugyanaz-e a kettő? Ö, nem. Egyébként ugyanaz, tök mondom, én láthatatlan kezek uh -huh. rajzolják ezt a forgatókönyvet élőadásban. A yes. helyzet az, hogy attól függően Iziznek vagy Izilnek apostrofálják, egyébként tök jó, hogy ez így most felmerült, én is örülök, hogy... Ez a bizonyos kalifátus, vagy az iszlám uh -huh. állam, ez <coughs> Irakot és Szíriát, uh -huh. ekkor ízisz, vagy uh -huh. Irakot és Levántét uh -huh. kívánja ugye újra megteremteni. Tehát, az utolsó I, és a, tehát a második i, illetve az utolsó betű, az mindenképpen Irak és vagy uh -huh. Szíria, vagy Le, vagyis Levánt. Ebből csak azt tudom mondani erre, hogy én szorongok, ha egy íj van szó, mert például az én belül a homoúzion és homo iúzion alapján rengeteg embert megöltek egy íj betű miatt. Tehát az, ez, ez Itt az így az stabil, az mindenképpen Stabilak. A különbség az, az hogy Szíria tartozik-e még ehhez a megvalósítandó, újra megteremtendő kalifátushoz, vagy Levante, ami nyilván ugyanaz, csak Igen. másképpen hívják. Igen. Igen, hát mondhatjuk, hogy Líbia, Szíria. Ugye, nagyon vicces a történet, mert ugye ezek a Kadafi, tehát ahogy eltűnnek a diktátorok, kitör a polgárháború, a polgárháború még több halottat produkál, mint a diktátorok. Kétségbejtő történelmi tapasztalataink vannak. Tehát most ezért bármelyik sita megölhet egy szunitát, bármelyik szunita végre megölhet egy sítát, és keresztényt meg mindenki szeret ölni. Úgy vasárnap ugye ez jut hogy most divat keresztényt ölni. Ö, nincs? Kész? Kész? Várjuk a tovább ja, a jó, jó, jó, jó, majd nem, szólok. Jó, nem csak már megint visszatértünk a háborúhoz, holott pedig hát annyi... De nem, az a javaslatom hogy hívjuk fel a cabánt, hát ha olvasott valami könyvet, könyvet olvasni mindig jó, és a, addig viszont most más hallgatunk, most már elegem lett a Benkőből, és a Milánói ö, szkála, nem szkála, a Milánói domból hallunk egy laza gyerekkórusot. Bukánslista vasárnap van, lélekfűrészelést végzünk finoman, óvatosan. Tehát uh, nincsen cabán, kár, pedig ő mindig jó könyveket olvas. Én Bukovszkit olvastam a vonaton végig, a vágottat, és most olvastam másodszor, csak mondom Csász Bukovszki, hogy aki nagyon nagy amerikai irodalmat akar olvasni, nagyon jó a bácsi, lényegében az élet első 40 évében csak hiszik és művelődik, utána kezdi a regényeit, és egészen magas szintre jut a, a Sátán Fiat című novellet, mindenképpen ajánlom, de e, ha már itt a Sátánnál tartunk, akkor hadd mondjam, hogy tehát, e, lehet nemet mondani a, a, a, a Sátánnak, bizonyos kélezett helyzetekben tudom, hogy nagyon nehéz megtenni, és de megteszik az emberek, és hadd mondjam el, hogy kicsit lassúnak érzem az egyházamat, tehát, hogyha az első órai századokban annyi vértanú, boldog és szent született, akik megvalották a hitüket, és aztán gyorsan ezáltal a keresztény kultúrkör részeivé váltak, nem kéne lemaradni most se róla. Tehát, ha, ha más nem azt mondanám, hogy a tengerparton kivégzett kopt ácsok hitvallók voltak, ugye lehet menekülni a az iszlám haragja elől, ha magad is átérsz a muszlim hitre, ők nem tértek át és meghaltak, nem megint az lesz, hogy, hogy a hivatal még vizsgálódik közben elmegy mellette a történelem de soha nem gondoltam volna, hogy a történelmi ciklikusság ilyen jelen, méreteket ölt és tehát semmi modernizációt nem érzek abban, hogy a halálunk formáiban, tradicionálisan keresztel is feszítenek természetesen a, az ízisz katonai keresztényeket, de mi jobb a lassú halálnál egy egy a celeb rosszabb lehet egy celebbel élni. Most ez jutott eszembe, mert belépett egy celeb a stúdióba, de nem árulom el, hogy ki az. Mindenesetre megmondom, hogy nő, méretei 90-60-90, és a 20-szal elhagyta a méf kategóriát. Szép lassan mindenki, kimegy a stúdióból, mondjuk meg az érdőadásban, csak Gábor nézz rám kétségbeesetlen, de mi nem fogjuk elhagyni ezt a, a hajót. Vissza fogok menni vasárnap Szerbiába, ahol egyértelműen érzékelem, hogy jobban szeretik a magyarokat, ennek az oka, hogy az oroszok szeretik a magyarokat, és a szervek mindig szerették az oroszokat. Tehát most láttam egy esélyt arra, hogy ebben a nagy tengerben valahogy mégiscsak becsatlakozzunk. Tehát nincs igaz annak a hallgatónak, aki szorong a orosz koloni kolonializáció miatt, ahogy visszafoglalják és várpalottát, mert ö, más viszont a szláv népek magukhoz fognak ölelni minket végre, mire eddig nem volt egyetlen semmiféle esélyünk. Kélek szépen ö, az, azt mondott, hogy még vagy rányomathatom a milánoi társaságot, és megpróbáljuk a pozitív zsidó barátunkat felhívni, mert most már tényleg pozitív egy társasával szükségünk, ennyi gyilkosság látán. Brajár Pétert fogjuk hívni, de még mindig a Milánói Domba Dómb, vagyunk. Szerbusz, Ő Péter, Szerbusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ja, hogy itt már vagy... Én már majdnem kétségbejtettem mindenki lelkét, létszíves, valamit toljál vissza, visszafelé is. Valami jót. Valami jót, hát persze. ez azzal, hogy iszonyi érdekes dolgok történtek ma. Ma az Uránia Filmszínházban, Budapest belvárosában, mint mindenki gondolom tudja az, ami a világ legszebb mozi címet nyerte el, a világ tíz legszebb mozia között, nehogy megkérdezzék, hogy ettől tízig hol vagyunk, de benne vagyunk az első tízbe. Ott volt Svije Heszkel izraeli tévé riporternek egy sorozatára való tekintettel a hídgyülekezete, és annak a nagyon kedves része meghívta ezt a nagymestert, ezt a médiagurót, aki fogta magát és beépült az iszlám dzsihád mozgalmakba, Hoppa. és az iszlám államba, és erről készített egy egész TV sorozatot és ennek volt egy nagyon érdekes előadása itt Budapesten, mégpedig a lényege az volt, hogy Európának föl kell készülni, mert az Európába is bármikor bomban, robbanhat a bomba. Ez a közel két órás előadás nagyon izgalmas volt, annál is inkább, hisz az eredeti műsorból. Ö, mutattak be, és akkor ott kérdésekre is válaszolt. A műsor nagyon érdekes volt, mert a Patmasz rekord kiadó, ami ismeretes, a hídgyülekezőhez tartozik, ezt a címet adta, hogy emlékeztető Európa, Európa robban az iszám közösségeken belülről. Tehát, hogy Európában is bármikor ez a dolog megtörténhet. Ez a nagyon tehetséges 44 éves izraeli ma kimondottan vallásos riporter, oknyomozó, újságíró, beékelődött, és nagyon érdekes az egyik beszámolója, amikor az egyik sejkel egy arab készített riportot, majd utána felfedte neki, hogy ő egy ugyan arabul beszél, de egy zsidó, akkor adott a sejk még egy telefonon. Tehát a sejk is kellőképpen használja őt, hogy legyen egy átjárás és egy forrás ez volt a kora délelőtti órákban, ott voltam, nagyon jól éreztem magam, természetesen földettem egy kérdést is, amiről nem szólt a filmsorozat, hogy vajon a zsidó államon belül is sikerült-e már beszervezni embereket, és akkor meg kellett, hogy mondja az igazat, hogy igen, már vagy tíz embert beszerveztek. De ennél nem kevésbé volt érdekes, az az esemény, ahol utána délután voltam a Goldmark-terembe, biztos tudja mindenki, hogy a Vesevény és a Sipucat sarkán, Található az a Goldmark terem, ami valamikor az Omikének a színháza volt, a felszabadulás előtt, amikor zsidók már, zsidó művészek nem léphettek sehol színpadra, akkor a hitkösségen belül csináltak egy nagyon érdekes színházat az Omikét, ahol világszárok léptek föl. Ma ez a kultúrterem teljesen felújítva, európai támogatásból természetesen várja a nézőket, és Spángábor, és a együtt együttes tartott egy ilyen nagyon kedves délután. Spán Gábor, a kedves hallgatók ismerik, a régmúltból a Kossuth voltak neki tárcái, és sikerült neki a régi vicceit új köntösbe eladni. A Szabadszong nagyon kellemeset játszott, zenélt, és az emberek olyan nagyon boldogak voltak, amikor bementem még sütött a nap, mire kijöttem egy kicsit már ránk köszöntött az este, de muszáj voltam még az előadás vége, előtt kijönni, hogy önökkel beszélgethessek. Hát ez, ami történt, a nap már azért még történtek. Mit innen. fogyasztottál ma? Eh, mit fogyasztottam ma? Eh, ettem egy nagyon kellemes eh, csirkehúsból készült bécsi szeletet, salátával, uh -huh. mert éppen fogyókúrázom, ha bár nőni nem fog, de a hasam kisebb lesz. És, és kenyeret nem ettél hozzá? Kenyeret nem ettem hozzá. mert felintem, durva. Fogyni kéne. Pedig Tehát... úgy finom, én is úgy szeretem salátod, rántott hús kenyér. Úgy finomabb. Na, de... Próbáld ki nem, nem, nem, most kenyeret nem eszünk, azt, azt, azt most nem. Volt egy érdekes dolog még a vasárnap folyamán, mégpedig nem máshol, hanem hódmezolt ahol a XX. századi népírtások Európában keresztény zsidó együttélés szinterei cimmel volt egy tudományos konferencia, ahol Latorcai Csaba helyettes államtitkár tartott egy nagyon érdekes előadást, én sajnos nem tudtam ott lenni, de megkaptam tőle az előadásnak a programját, amiből szó volt a 2014-es civil programról, a megemlékezésre a 75 és csupa pozitív dolog, de azért egy negatív dolog is történt. Na, na, na, na, na, na, mi van veled? Negatív dolog, egy nagyon kedves ismerősöm, a volt tanáromnak az édesapja, elköltözött, itt, itt hagyott minket. Dr. Domán István a Páva utcai, majd később a Hunyadi téri közel, 90 éves korában elhagyott minket, és most a ez az nem évén. rossz hír, az, az csak neked rossz hír, neki nem biztos, hogy rossz hír. E, neki nem rossz hír, hát ezt nem gondolom, hogy most már fönt van az igazak kávéházában, fönt a túlvilágon, és kortársaival együtt bridgeznek, és kávéznak, és nevetgelnek rajtunk, hogy nekünk itt azért még nincs itt a tálán. Neki jó, nekünk kevésbé jó, hisz még egy tudós, egy tudós ember itt hagyott minket, tehát róla is kell emlékezni, de a zsidók ilyenkor azt mondják, hogy Borúk, de Jan ez, hogy dicsérve legyen az úr, aki megfelelő ítéletet hozott, ő biztos tudja az úr, hogy milyen szólította magához, Túl volt 90. évén, évén két gyermeke és unokái, és természetesen özvegyes silatja itt a földön, de ő neki biztos, hogy jobb. Ezek a pozitív dolgok történtek, sőt, mi több a közelkeleten, ma már a hó sem esik, megindult az olvadás, és lehet, hogy holnap már az iskolások újból iskolába tudnak menni, nem csak Jeruzsálemben, hanem Amandban és a Jordán fővárosban is, és ez is egy pozitív hív, bízunk benne, hogy itt is jó idő lesz, Haz a... Hazajöttek Jöjjön. a hungarikumok Hogy? A hungarikumok hazajöttek a gólyák Szombatvél már látta gólyát Hát igen, a gólyák hazafelé vannak, sőt, a budapesti Operettszínház is közel kéthetes izveli túlnéjáról ma hazaérkezett, hol a bajadért mutatták be, amit egy külön büszke vagyok, hisz az egyik fiam fordította Héber nyelve, és imádta az izveli közönség, imádta a szereplőket, ahogy néha héberül is beleénekeltek a darabba. Úgyhogy nagy siker volt, ha már hungarimokról beszélünk, ugye nem is olyan nagyon régen az operett Színházat, hungarikumnak nyilvánították, és így ezzel járják a világot. Tudni kell még, hogy tavaly is, amikor ott, ott voltak, akkor is havat vittek Izraelbe, ez idén is, és bíznak benne, hogy a jövőévi turnéra nem visznek havat magukkal, így búcsúsztatták őt az izraeli vendéglátók. Mert nem tudják a jeruzsálemének, hogy a jeruzsálemi hóban megmosni az arcodat, az áldás. Igen, az az áldás földjén áldásba fülödni mindig jó, és ki Izrael népét és országát áldással illeti, annak a fizetsége is áldás lesz. Ki viszont becsmérli, annak a válasz is megfelelő lesz. na nincs közöttünk olyan. Köszönöm, hogy velünk volt -e egy kicsit jobb is a hangulatunk, és jövő vasárnap. A jövő vasárnap viszont halásra. Minden jót, és kellemes hetet mindannyiuknak. A viszont Ciao. És most uh, uh, kiszmenekültünk a templomból, hogy uh, de hát továbbra is vallású zenét fogunk hallgatni, egy költő fog következni. Neked Robi? Neked örült a közönség. Hallottad? Hallottam, hallalújjai. Hallalújjai, itt vagy, szerbújai. Hát, békesség, uh, békesség vasárnap. Így van, pontosan egy vasárnapi töltetet szeretem kezdeni. Voltam ma vásárolni. Még, még, még lehet vasárnap? Még lehet? Még három hétig. Igen. Egy uh, Supermarketben voltam vásárolni, és hát parkolóban alig kaptam helyet, eh, szerint már akkor elég borult volt az idő. És én azt kellett mondjam, hogy eh, hát alig volt bevásárlókocsi, ami hogy leméri, hogy az áruház kapatásának ki a nagyjából, leporítom fidetes módon vagy eh, fidetes eh, magasságokra, baromére tele volt az áruház. Agyan dolog miatt kérték már, hogy konzultáljunk ebben-abban a dologban aztán persze senki nem olvast el, ha valaki viccéskügy a a Orbán kapok Orbán leveleket igazából, de érdekes módon az embereket érintő témákban nem két konzultációt. Neked is írt levelet? Én azt hittem, hogy csak nekem írt. Nem, nem, nekem is írt. Is írt. Oh. Nem ugyanott landolt, mind a kettő. Nagyon uh -huh. <gül> is nagyon remélem. Na, mindegy, a lény lényeg az, hogy eh, eh, olyan furcsa kem, az, hogy valaki ennyire neki mer menni az embereknek egy olyan témában, ami nagyon nincs körbejárva. Mert az, hogy, hogy a családok védelmében a vasárnapi nyitváltást megszüntetik, ezt ugyanígy mondhatnám, hogy a családok ellenében teszik. Egyrészt a családok szeretnek vasárnap együtt programszerűen, mert sajnos hogy egyre kevesebb programot tudnak megfizetni az emberek, és pont ezért a bevásárlás, a pénzköltés az egyfajta programmává bizonyos körökben Magyarországon. Arról pedig nem is beszélek, hogy azok az emberek, akik vasárnap dolgoznak, azokat senki nem kényszeríti arra, hogy itt vasárnap Nagyon sokan emberrel beszéltem. Ma vállalkozás közben egy ilyen áruházi dolgozóval beszélgetem, aki végül ott meg, És ő azt mondja, hogy igen, műs ember, de csak úgy tudnak kijönni, ha az összes szabad vasárnapot bevállalják, és hogy ilyenkor nagyon át figyelhetnek a gyerekekre. Hát a felesége egy gyárban dolgozik, ahol szintén fiétműszabban ilyen nappal meg a a hétvégén is és akkor én azt mondtam, hogy ez igaz, az eszembe se jutott hogy miért nem mondják, azt akkor vasárt nincs munka de akkor senkinek akkor ma legyen mindenki jól akkor azt mondom, hogy van ennek amit találtak, de nem sok de akkor rá lehet húzni valamire de úgy ugye arra nem is gondolsz, ha bezárják a plázákat a a ek figyelj, ott melegednek Hát tudom, mert ugye mi egy plázában tartunk e, műsorot, és ugye a reggeli műsor alatt rendesen láttuk, hogy azok az emberek, akiket most délután látunk, azok reggel hétkor beülnek, mert nem tudnak fűteni. Hát, és volt, hogy otthon vannak, aztán igyekeznek összebújni meg, meg az egy szobáttal, ahogy befülejtett. Nagyon sok kárt okoznak ezzel, és az a furcsa, hogy, hogy hallgatnak róla. Tehát azt gondoltam, hogy a demokratikus koalíció, Csóbálják aláírást nyíteni, bár pont szombathelyen a rendőrség állítólag nem adott nekik felületfoglalási engedélyt e, erre a szélre. E, Megokadályozták magyarok ezt a lehetőséget, szóval, hogy, hogy nem tudom, valahogy egyébként a figyeltek valamennyire a hogy egy demokrácia. De, de most nem kell, mert kiégtek ég, ki a magyarok lelkülek. Hát írsz már meg, hát de, bármi megtörtént velük. Figyelj a... a, a... Ezt, ezt, ezt úgy érzem, hogy az egy egy testbőspalat, amire most vissza tényleg De tudunk. Mindegyikünk ívott már testbőt, hogy az akkor ugye kinyitott, hallott egy ilyen, hogy... már most pont nem is közben a kezemmel tartom a telepont, hallott egy kukkanást. Ha visszalakod a, vissza a, a dugót, illetve 18 éves koromban... Hát igen, mert pozitív a hozzáállásod. egy egy, egy reányzóval körtöttem, és hát rögtön a korszintás után visszabújtunk az ájba, majd a Pestger visszabújtunk a dugót, egy olyan 5-6 múlva hatalmas robbaljal kirobbant a dugó neki a plafonnak, ugye ilyen padlászobával úttunk mondjuk, és hatalmas robajjal ment neki a plafonnak. Én most ide érzem, hogy addig-addig szorongatják egyik kezünket, másik kezünket, állnak a lábunkra, hogy előbb-utóbb itt, itt, itt, itt, itt tényleg nagy robaj lesz. Hát, pár... te a vágyaidat vágyaidat összekevered a... Mi van, ha márka van az üvegben, érted? Nem pesgő. Jó minőségű hát, döglött megy Simán ki nézem. Igazából azt mondják, hogy a mai kormány négy éve eskült fel, de hogyha jól megnézem a kibérsüket, lehet, hogy lesz abból 12 Nem figyeljtott le töltendő. De mindegy, szóval lényeg az, hogy, hogy valahogy azt, azt érzem, hogy ez nagyon nincs jó. Ráadásul, eh, ma úgy a, a sorban álló embereket, hogy eh, Sokan vásároltak sok minden, talán ebbe az ásra. nem vásároltak az emberek, igaz, hogy ez egy viszonylag olcsó szupermás, volt, ahol én voltam. De meg is tudom elképzelni, hogy amikor Ausztriába 25 év után vissza akarják állítani a vasárnap nyitva tartást, akkor mi hogy gondoljuk, hogy nálunk ez pont fordítva fog működni, és legalább kérdezzenek az embereket, hogy akarják de, a Dehogy fogjuk megkérdezni? Dehogy fogjuk megkérdezni? Egyáltalán nem érdekel, hogy az embereknek mi a véleményen arra gudják. Miért érdekel? Az írok leveleket, mert nem érdekel. Olyan levelet írok neked, amire nem is kell válaszolnok. Igen, csak akkor egy csomó pénzünket költik, és ugye Orbán, jól látod. már küldözde nekem de azt uh -huh. hogy akarok -e tőle levelet kapni. Nem, nem akarok levelet kapni. Rányisztem, hogy Orbán Viktor 10 millió magyar, vagy ahogy ő gondolja, 10 millió magyar irisztuálnak-e, de ez a saját pénzükön É, ó, ó. Én elhittem, hogy sok mindenre kapnak fel e, e, felhatalmazást, ugye, hogy, hogy képviseljék az érdekünket, de hol van arról szó, hogy nekem például a propagandát most békeidőben e, választások nélkül, mert most ez egy dolog, hogy persze, de van komoly választás van, de ugye eddig nem volt, és az elmúlt egy hónapban betegeskedtem, annyit, hogy éreztem a tv és olyan csatornákon is, ami nem mondható Fidesz közelinek Simicska közelének és egyéb, Egyet folyamatosan ment a Magyarország jobban teljesít, mennyire el jól élünk, milyen jó az élet, milyen kevés a szegény ember. Hát, Isten, hogy egy perc kivenni valamelyik politikus a segédből a fejét, és tudni, hogy, látani, hogy ez nem igaz. És az a baj, hogy még így is vannak olyan emberek, nézik ezeket a propaganda televíziókat, itt, itt az MTA TV tévécsakornájára gondolok, és folyamatosan e, elhiszik, hogy Ilyen élünk, csak négy éve még volt mit tenni, most de már nincs. Arról nem beszélünk, hogy ugye most ez a két voltán esetében megpróbálták beszélni, hogy és elég sok kárt a fedeznek az, hogy elment, sok pénz az EU-ban. Az EU-ban nem fogadták jó szíve, amit ő, combat, csak szembesítették azzal az elmúlt 8-12 évvel, ahol ő tulajdonképpen miniszterelnök helyettestként eljárt. Természetesen minden tagadott, ő volt a, a vilámhállító, ő volt a lengés ebben a, a kormány és az ellenzék között, meg, a, meg az emberek között, de most nem elég, hogy ezt megtette, hogy ugye beharapott abba a kézben, ami eddiget tette, mert azért jócskán a parlament, a, a parlament döntései ellen, illetve a kormány döntései ellen ágált az Európa, hogy mennyire nem értett ezzel egyet, de azért megszavazta, teszem az előjelbe. de próbálta nagyon okosan kiáltani a kérdéseket, megfelelni mindenek. Az angolna jutott eszembe, nem fogta le angolnát, már életednek lehetetőségos egy undorító állat, tehát nagyon nehéz ez megfogni, nekem tisztára jutott az eszembe. Most ugye... Mert... Én nekem a saját halottamnak tekintettem, mert Veszprémi. És én is Veszprémi vagy. Én tudom, hogy te Veszprémi vagy. És fájtad át... nekem ez. És, és ugye most az van egy csomó nem létező párt az, ami... E, Állított eh, valamilyen eh, jelöltet, ami semmás nem tud gondolni csak arra, hogy próbálják a baloldalt ezzel is felforgácsolni, vagy a demokratizmust felforgácsolni. Eh, azzal, hogy, hogy eh, ma egy étteremben az LMP eh, elnök és Sifert, eh, a Fideszes és a, a Jobbikos eh, Vesztémi elnökkel egy étteremben egy, egy asztalnál beszélgettek, az ebédeltek, ez azért mindent elmond erről a parlamenti mentalitásos és, és, és modorról. Én nem tudom elképzelni, hogy, hogy ezt, ezt más országban ilyen módon meg tudják tenni. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye elmennek az emberek szavazni egy ilyen fontos dologban, mert ugye a szép falvak, azok fideszesek. A város az sokkal inkább a kézoltára fog szavazni, ahol nagyobb ezt a jelenlét nyilván ott oda fog eldőlni ez a dolog. Nem tudom az emberekkel, meddig lehet ezt a kékkalmatot meg lehet. De abban is nyilvánvaló vagyok, hogy az lesz a, a leggazdagabb képviselő, aki az hogy nem, de ezt ki képviselő. Már a akár, hogy ez ki, ahogy akkor majd hoznak egy olyan döntés, hogy legközelebb már 50%-os they're a könyveket. De azért örülsz a tavasznak? A tavasznak örülök, mert azt nézem, hogy, <síns> hogy dolgozni, meg, meg nem tudom én gyereket figyelni, noha eh, nem így terveztem a medve élemet így, így lassan leperegni, de bizony nyitott szemben járok, és azon gondolkozom, hogy az angol mellett a németet meg kell tanuljam, <síns> még, mégiscsak ausztrál. <síns> Újra? Újra közel... németül e tanulunk? <síns> hát, Ugyan, német új tanulok szívesebben, mint oroszul. Hát érti, aki érti, hogy ez a Putin átrodás, ez, ez, ez miért ki volt. Ugye Magyarországon sikertöltetnek e, gondolják, de hát egyrészt a aki, aki olvast, hogy az pontosan tudja az Európai Unióban, eddig voltunk a, a szimpátia csúcsán, de most kifejezetten a végén vagyunk a, a teszési indexünk teljes maradéket elvettük ezzel az Orbán Putin találkozóval, Amejértiki volt, mert úgy e, akart e, jönni kártya, hogy jön Magyarországba, bejelentkezett a hogy ezt is megteheti, tessék is fogadják, valóban fogadták is. E, kiszúrtak, kiszúrtak. A... É, é, igen, igen. Szóval a lényeg az, hogy ez, ez így is vért ki volt, ráadásul itt volt pár óráig, úgy én felvázott be egy országnak a működését, életét, e, meggyilvánult, 56-os. E, Márti embereket, akik még élnek, de természetesen a, a halottak emlékeivel sem lehet játszani. Amikor ő a szovjet, a e, e, szovjet hősök emlékművét e, megkoszívta, vegyük őt légy itt a saját magát, az egész Magyarországot, az egész magyar népet, hiszen mi ezt próbálnánk Nem, magát nem köpte le csak minket. Arra, hogy... Csak minket, így van, no, így, így van, így van. Úgyhogy szóval az Orbán is lehetett, ez, ez, ez, ugye tudjuk, hogy 89. júniusban ő mondta azt, hogy, hogy a, a, a, a ruszkik haza meg, tudom, ami hát most valahogy nagyot fordult felünk a világ, nem tudom, hogy ez gazdaságilag milyen érdeket érint, vagy az a múltalom, hogy vannak olyan etikai dolgok, amik nem lehetnek, nem írja, hogy a gazdasági, Na, Hát figyelj, igen, nem érdekel, egyedül döntötte el, és innentől nem érdekel az egész. Ne dönts el egyedül. Hát, nem, nem, nem. Ez egy demokrácia, még ha jó is a miniszterelnöke. E de atom van, nem ez az atomvonadék, majd mit kezdeni. Magyarországon nem tudnak mit kezdeni. Van még 12 év, vagy e 13 év például a pakseidnek a működésében amikor a, e elő kell állni egy kiváltó Energiaforrással, Magyarország elég jól különböző energiaforrásukkal és, és erdőüvekkel, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban Németországban, Franciaországban atomerőmű már nem létezik, Csehmagyarországban azért e, egy hatalmas puszon e, e, kapott a világ, és ezt hát százszor meggondoljuk, hogy mit és hogyan. És hát... gondolott se, Érted, ez a lényeg, hogy te aztán gondolhatsz bármit, nem érdekel. Van egy olyan kérdés, 60 éve eladósítják az országot, A azért az én most 4 éves gyerekem, és a te 4 éves, meg 1 éves ugye, hogy fogja fizetni az Orbánnak az elhívázott döntését és e, a, a környezet e, is szemajd a, a kárat annak, hogy itt e, atom szulladékkal atom Nem baj, Robi, addigra mi már nem élünk, hanem van, már nem törődünk mi már. Értsd meg. Ha, nem, figyelj, kérde, nekem nem fog fájni, hogy a gyerek ennek rossz lesz. Nem olyan vagyok. Az a fontos, hogy nekem jó legyen meg neked, és mi már nem érezzük a cézium felezési idejét. vidd el. Aha. Ugye egy kicsit önzenek kéne lennie ahhoz, hogy, hogy tényleg szerezz már jobban magadat, és akkor megérted, hogy nem számít az, hogy mi lesz később. Képzelj el, hogy nekem számít. Nem? Na, tudom, azért van, a reménytelen helyzetbe. van. Helyzetben valahogy felelősséget azért. Szók le róla. Hát abba, a szó, de... Jó van, és... jó van, jó van. Most most nagyon-nagyon politikusan nekik-e Nem, hát nem, hát csak azt gondolom, hogy amit lehetne úgy dönteni, hogy uh, sok pénzek, hogy ez is az is, de az legább környezetbarát, akkor a kevésbé rossz mellett szeretnél dönteni. Igazából ennyi az a, a dolog, amit, amit én, én azt gondolom, hogy felvállalhatni egy felelős kormányfőtől, Uh, arról nem beszélek, hogy, hogy ugye a szavajnak a betartása, illetve a betartás az, amit, amit nem értek. Hogy hogy jó, de figyelj, az lesz, hogy én annyira unom már Orbán viktor hogy befogom a jövőbe tiltani a, tematikailag a nevét, tehát komolyan. Ahogy betiltották a stadion nevet is, mert, komolyan, mert nem lehet ezzel, hogy állandóan tök szép vasárnapon, tavaszon, gólják és viktorozol. De azért, figyelj, ne, megoldjuk majd ezt a problémát, hogy úgy beszéljünk róla, hogy nem mehetjük ki a nevét, nem? Hát, vannak színe, mi májúcs, az egy a rádióban. Már főszereplődő lévén szó, a vélemény nyilvánítás szabadsága, ami egyébként egyébként jogilag járna nekik a rádióban is, de természetesen itt az egy, akkor nem beszéltünk Magyarországon. Egyébként pont, pont volt egy, egy ilyen felvétel az egyik ilyen politikai pártnak, amik ki egy terv, és ő azt mondta a bíró, amikor valakivel beszélt, hogy nála ugyan én nem e, igazságot szolgáltatok, én jogot szolgáltatok, és az én az az ember, meg tudja mondani, hogy kinek miért van joga. Jó, ebből az undarító mondattal búcsúzunk el a hallgatóktól. Köszönöm, hogy benünk voltál. Én Bé... ugyan a és a Én is puszilag. Pus... A lehetőséget. Szia. Csáh. Végére, Gábor? Hát csak Marad, nekem mondjak. volt egy szinten most már azt mondom, hogy témába vágó gondolatom, azért témába vág, mert mint hallom, akkor Robival is beszéltetek róla. Kérdezni, hogy sétálgatok a városban. Uh -huh. Barom erősen fúj a szél. Meglátok egy hatalmas nagy híretőtáblát. Megállítótáblát, uh -huh. azt mondjuk, hogy Az A házszám volt ráírva egy hatalmas, 66-os van ilyen, hogy Dohány 33, Arany tehát az üzletnek a reklámja. Erős hogy szillökéstől eldőlt. Uh -huh. Na most a 66 az ugye pont kétharmad. Eldőlt a kétharmad. Igeneknek örülsz. Szerinted, nem örülök kérdezlek, szerinted ma eldől a kétharmad? Hát én kézzel, én mindig negatív vagyok. Nem. Nem. a, a... a, a nő... Most beszéltél egy azelőtt meg másik, tudod, másik pozitív. De, de most kérdeztél őszintén, most én nem szabad hazudni. Tehát a, a harmad nem meg fogják nyerni a, a Fideszes csákok. Ha ezt kérdezett, hogy mi a véleményem? Hát esély a tagatás. Hát figyelj, a nővérem, kérdez, aki KDMP-s, berendelték központilag, és vitték a, a Veszprémbe, a nő, nővérem is veszprém helyismerettel, a 20 emeletes kapta, Meggyőzni. 20 emeletben van legalább 200 család, mert összekapták ám magukat. Szerintem a, az idiót a baloldal meg ilyen különböző jelölteket indít egymás ellen. Szerintem a baloldal, hogy az ellenzéket nem kell megverni, mert az mindig megveri saját magát. Tehát azért, tök érdekes ez a szeppukú technika, amit használ az ellenzék. Tehát, hát, de szerintem a kétharmadnak nincs különösebb jelentősége már egyrésztről, mert túl vannak azok a törvényeken, másrésztről meg azért ezt a hatalmat jól bemástáztam. Most a kétharmad bukása az olyan, mint a parlament demokráciának lenne jelentősége szerintem nincs. De ez egy önvédelmi mechanizmus, mert előre talán mind a két kvázi oldal, ugye azt hirdeti, hogy nincs jelentősége. Ha viszont előre tudnák, hogy ők nyerik, akkor azért nem. Hát a Fidesz meg akarja őrizni a reputációját, azt értem. Én azt, egy... én azt nem értem, hogy a Gyurcsány, vagy a nem tudom Tóbiás, miért nem lépnek ki a parlamentből? Én, én nagyon radikális nézetet képviselek, szerintem semmilyen szerepük nincs a politikában már akkor lenne a a parlamentből. Most azt mondja, hogy a kétharmadot esetleg a Fidesz elbukja, egy nem történik semmi, kettő el se bukja. Szerintem. Jó, hát akkor ez a válasz. Hát majd meg, meglátjuk, Persze. meglátjuk. Gondolatod, hogy örülnék, hogyha inogna ez a kétharmados duma. De hát nem, nem, nem. Mondom, én negatív vagyok ilyen értelemben. De, de ezért mindig vannak kellemes meglepetések. Tehát azért mondom, hogy, hogy én soha nem gondoltam arra, hogy Simicska átveszi a stafétát. Simicskában látok esélyt arra, hogy szétbarmolj ezt az egészet. Eladta most a cuccait, valamire készül nyilvánvalóan. És hát ezt úgy kell csinálni, hogy először is eladom háttérbe, vonulok aztán. Ha, ha megfinanszírozna egy jobboldali pártot, annak nagyon örülnék. Azért azt kinyírná, mert azért ezek, ezek a, a, akik a mostan egy Fidesz klientúrában vannak, azoknak a lojalitásuk a legnagyobb érték, nem a szakmai értékük. Ez egyiket oldási problémának értem, főleg akkor, hogyha ez a lojalitás megkérdőjelezik majd egy idő után. Fidesz nem követette volna el azt a hibát, hogy a lojalitást a szakmaiság elé helyezi. Hát úgy is lehet mondani, közgazdaságilag is mondható, hogy ennyi hülyével sokáig nem kormányozható az ország. Tehát azért mondom, ez több szinten, most a, ez a kétharmad, Kéz Zoltán Veszprém, nem, nem tudom, jó lenne, ha, a bizonyos érdemben nagyon érdekes, hogyha a Fidesz érzékelne hatalma elvesztését, az érdekes módon megmentheti őt, mert konszolidációhoz vezethetne. A Fidesz bukásának a, a titka abban van, ami szerintem Orbán Viktor személyisége, csak nem akarok már róla beszélni, mert tényleg úgy unom, mint a Spontyabobot, hogy ö, ö, hogy nem, nem vezeti be a, a konszolidációt. Így, így egészen biztosan állítható, hogy eljutott a belső ellenségig. Ugyanak valamiért van neki egy erős belső képe, hát remélem, hogy egyszer megtalálja saját magában. Hát most már csak arról érdeklődnünk, hogy lesz-e ismétlés is műsorodnak. Igen, ez az egy, amire a Delfú Józsda is sokat gondolkodott, de aztán rájöttek, hogy igen, kedden van. Azt mondták, 11 és 1 között. De hogy a Delfú Józsdának higgyünk-e, nem tudom, az biztos, hogy biztosabb hírforrás, mint az MTI. Ez volt a bakáslista, és puszim nyuszi, mindenkinek vasárnap van, békesség, szeresétek egymást, imádkozzatok, olvasatok könyvet, szeretkezzetek, vége.